Aprilie spulberat Pista 19 Capitolul al șaselea Familia Vorps, soț și soție, călătorea Besian Be privi pe furiș profilul nevesticii. Femeia părea puțin trasă la față și palidă Ceea ce o făcea ca și în urmă cu câteva zile mai atrăgătoare E obosită, își spuse el, dar nu se plânge Adevărul e că în ultima vreme așteptase ca ea să zică în sfârșit, of, sunt ostenită. Așteptase cuvintele acestea cu nerăbdare, febril ca pe ceva izbăvitor, dar iată că ea nu le rostea. Fixa în continuu drumul și aproape că nu vorbea deloc, iar privirea ei întotdeauna ușor de descifrat, când era supărată sau ofensată, acum devenise impenetrabilă. Cel puțin de-ar fi nemulțumită, își spuse el, sau mai mult, iritată. Privirea ei n-avea nimic însă din toate acestea. Întrăsură, discuțiile deveniseră foarte rare. Când și când el încerca să le anime, dar nedorind să se pună într-o poziție de inferioritate, încercările îi erau timide. Mai rău se dovedea a fi faptul că în sinea sa nu simțea nicio dorință de a se certa cu ea. Din experiența sa cu femeile, știa că adeseori supărarea și ceartea puteau să rezolve favorabil situații încălcite, aparent fără ieșire, așa cum furtuna eliberează atmosfera de zăpușală sufocantă. Totuși, în ochii ei, exista ceva ce o apărea de supărarea lui, ceva ce se afla și în privința femeilor însărcinate. La gândul acesta, fugata să strige: Nu fi cumva gravidă? dar făcu aproape fără să vrea o socoteală simplă și această ultimă speranță se duse într-o clipită. Besian Vorps își înăbuși oftatul pentru a nu fi auzit de ea și continuă să privească afară. Se însera. Stătu o bucată de vreme așa și când mintea îi se descătușe din nou, gândurile îi se îndreptară iar în aceeași direcție. Măcar să-i fi spus că nu-i mai plăcea călătoria, că o deziluzionase total că ideea lui de a petrece luna de miere în raș, fusese de o idioțenie văzută și de aceea să se întoarcă numai decât înapoi în aceeași zi, în același ceas în aceeași clipă. Dar ea, nu numai că nu-i ceruse niciodată așa ceva, ci atunci când el, pentru a-i înlesni dorința, adusese vorba despre o întoarcere înainte de ziua fixată, ea îi spusese, Cum vrei tu, besian? Dacă vrei, putem să ne întoarcem. Nu te frământa pentru mine." Desigur că lui îi trecuse în câteva rânduri prin cap să-și întrerupă călătoria și să plece imediat, dar păstra o speranță vagă că totul putea fi încă îndreptat. Ba chiar nu trea convingerea că dacă exista ceva în neregulă, lucrurile puteau fi aranjate doar câtă vreme se mai aflau în și căci odată plecați de acolo, situația ar fi devenit ireparabilă. Se întunecase complet și chipul ei acum nu se mai zărea. El se aplecă de două-trei ori la fereastră, dar nu reuși să vadă unde se aflau. În curând drumul fu luminat de lună și el se retrase iar lângă geam. Stătoa acolo multă vreme și vibrațiile geamului rece îi se transmiseseră de pe frunte în tot corpul. Lumina lunii văruia drumul. Silueta unei bisericuțe se pierdu pe stânga, apoi apăru o moară de apă care părea a exista acolo mai degrabă pentru a măcina zăpada și pustietatea. Mâna lui căuta pe canapea mâna ei. Diana îi spuse în șoaptă, uite-te afară, cred că ăsta e un drum jurat. Ea se apropie de geam. În șoaptă, cu puține cuvinte legate într-o sintaxă ce-i părea tot mai artificială, el îi explică ce înseamnă un drum jurat. Avea impresia că lumina rece a lunii îl ajută. Apoi, când termină de vorbit, își apropie fruntea de ceafa ei și o îmbrățișe cu teamă. Razele lunii căzuseră de câteva ori pe genunchii ei. Ea rămase nemișcată, nici nu se apropie de el, nici nu-l respinse. Bărbatul simți aceeași mireasmă cunoscută și își reținu cu greu un geamăt. Nu trea o ultimă speranță că suferința ei avea să se sfârșească. Aștepta de la ea un geamăt oricât de ușor, o șoaptă, dar ea rămasă la fel de tăcută și tristă, de o tristețe aparte, pustie, precum un câmp semănat cu stele. O, Doamne!" făcu el, ce se întâmplă cu mine?" Era o zi nehotărâtă, senin și nori deopotrivă. Ca ei tropăiau ușor pe drumul așternut în parte cu pietriși. Acesta era drumul crucii. Înapoi a ferestrelor trăsurii se derula un peisaj repetat de zeci de ori. Doar că acum, colo, când mai aproape, când mai departe, tabloul se mai limpezise. Zăpada începuse să se topească de jos, de unde se întâlnea cu pământul păstrând deasupra o crustă murdară ce dispărea la urmă. În ce zi suntem azi?" întrebă Diana. Puțin mirat el o privi o clipă înainte de a-i răspunde. În 11 aprilie." Ea vrut să spună ceva. Zi!" o îndemnă el în sinea sa. Vorbește, te rog, o ultimă speranță îl învălui, precum un abur cald ce vrei, nu mai zi. Buzele ei pe care le urmărea într trascuns, se mișcăară iar pentru a alcătui poate într-o nouă formă, fraza nerostită. Îți amintești de munteanul pe care l-am întâlnit în ziua în care mergeam la prinț? Da, spuse el, îmi amintesc, firește. Ce cu acest firește, completă fără rost? Pentru o clipă îi fumilă de propria sa persoană, și nu pricepea de ce. Poate pentru căiuțea la cu care încerca să întrețină discuția, poate pentru altceva ce nu reușea să descopere. Răgazul i se sfârșea pe la mijlocul lui Aprilie, nu? Da," zise el, cam așa ceva." Ba nu, chiar la mijlocul lui Aprilie." Nu știu cum de mi-am amintit," spuse ea, nedeslipindu se de la geam. Nu știu." Nu știu," repetă el în forul interior. Cuvintele îi părură fatale ca niște mărgele otrăvite. Undeva în afundul ființei lui se zbătea să răzbată la suprafață un val de supărare. Nu cumva faci toate astea degeaba? Degeaba doar ca să mă chinuiești? Nu? Dar valul supărării se retrase la iuțeală. De câte ori în ultimele zile ea întoarse capul cu nerăbdare pentru a-i privi pe muntenii pe lângă care trecea trăsura. Într-un rând el crezuse că gestul ei era menit, al descoperi pătânărul de la Han, dar constatarea aceasta îi se păru complet ridicolă. Și acum când ea întrebă despre el, îi se păru la fel. Oprirea bruscă a trăsurii îi întrerupse șirul gândurilor. Ce e? întrebă neadresându-se cuiva anume. Surugiul care coboruse a apărut imediat în fața ferestrei. Făcea un semn spre drum. Doar atunci Besian Vorb sări o țărăncă bătrână pe jumătate așezată, pe jumătate întinsă pe drum. Femeia privea către ei și spunea ceva. Besian Vorb să deschise portiera. E o bătrână acolo pe drum care zice că nu poate să se miște," îi explică surugiul. Besian vorb scoboră și, după ce făcu câțiva pași pentru a-și desmorți picioarele, se apropie de bătrâna care gemea și, -și ținea genunchiul cu mâinile. Ce ai, mamă?" o întrebă Besian. Of, cărcel blestemat," făcuia, toată dimineața am zăcut aici, fiule." Era îmbrăcată în straie de pânză cu lucrătură de mână, ca toți locuitorii din ținut și de sub broboadă îi un în smog de păr cărunt. Toată dimineața am așteptat să treacă vreun creștin care să mă ajute să mă urnesc. De unde ești?" o întrebă surugiul. Din satul de colo." Bătrâna arătă cu mâna undeva înainte. Nu-i departe, chiar pe drumul ăsta." Te luăm trăsură, zise Besian. Mulțumesc, fiule! O ridică împreună cu surugiul, ținând-o cu grijă de subsori și o duseră la trăsură. Din spatele geamului, Diana îi urmărea cu atenție. Ziua bună, fată! spuse bătrâna când fu în trăsură. Bună ziua, maică! îi răspunse Diana și îi făcu loc să șadă. Of! făcu bătrâna când trăsura se urni. Toată ziul ca pe drum, singură de tot. Niciun suflet nicăieri. Am zis că aici o să mor. Chiar așa zise Besian și mie mi s-a părut drumul cam pustiu. E mare satul dumitale? Mare, spuse bătrână și se întunecă la față. Coșcogea satul adevărat, dar la ce bun? Bessian cercetă cu privirea chipul încruntat al femeii. Preț de o clipă îi se păru că citește pe el vrășmășia împotriva tuturor celor din sat, pentru că nimeni nu trecuse pe acolo să ajute, uitând cu toții de ea. Dar ceea ce provocase supărarea bătrânei era mai profund decât o simplă sfadă. Coșcogea satul, dar cei mai mulți bărbați îi are închiși în turnul de veche. De asta am rămas singură cuc, pe drum de-am crezut că nu o să mai ajung acasă. Jack Maria? Da, fiule, Jack Maria, niciodată n-a făcut prăpăt ca acum. S-au tot împușcat și tăiat în satul nostru, dar mă cel ca acum n-a mai fost. Bătrâna oftă din rărunchi. Din 200 de case, doar 20 nu sprinse. prinse. Cum așa? O să vezi și tu, fiule, satul e pustiu de tot, ca pe vremea ciumei. Besian se apropie de fereastră, dar satul încă nu se zărea. Acum două săptămâni mi-am îngropat un nepot, urmă Munteanca, sărmanul de el și încă ce flăcău. A început. A început să vorbească ceva despre nepot și despre moartea lui, dar în vreme ce vorbea în mod straniu, vorbele ei începură să-și piardă șirul. Și nu numai atât, cuvintele se distanțau ciudat, ca și când între ele ar fi pătruns un alt fel de aer, tânguitor și hipnotic. Precum fructul înainte de coacere, vorbele bătrâne erau gata să treacă din starea lor obișnuită într-o alta nouă, într-un fel de precântec sau prebocet, pe semne că așa sunt create cântecele, își spuse Besian. Nu-și mai lua privirea de la ea. Transformarea aceasta lăsase urme și pe chipul bătrânei. Ochii aveau plânsul în ei, dar un plâns fără lacrimi. Trăsura intrase de acum în sat. Zgomotul roților producea un eco sumbru pe drumul pustiu. Pe ambele laturi se înălțau case de piatră care la lumina zilei păreau și mai pustii. Asta e casa șcherelilor, aia de colo a crasnicilor. Și unii și alții și-au uitat rostul și nu mai știu cine e la rând să ucidă, iar acum stau cu toții închiși, le explică bătrâna. Casa de colo cea înaltă cu două orcaturi este a vitregilor care sunt în sfadă cu bungii, a căror casă, vedeți, aia zidită pe jumătate din bolovanii negri se zărește cu greu. Uite și casa marcailor și pe cea a adodanilor, în Jack marie una cu alta. În primăvară asta și ăia și ăia au scos pe poartă câte doi morți. Alea de colo sunt casele ucailor și cruiezezilor, una după alta atât de aproape, încât ajunge plumbul de la una la cealaltă. Ăștia n-au nevoie să iasă din casă, trag pe fereastră și nu numai în bărbați, ci și în femei și fete. Muntean ca vorbi astfel o vreme, iar cei doi priveau când pe o parte, când pe alta, încercând să priceapă această urbanistică ciudată a sângelui, după cum explica bătrâna. Niciun semn de viață nu răzbătea din liniștea aspră a caselor acelea. Soarele spălăcit ce cădea pieziș pe pietrele zidurilor făcea și mai jalnică pustietatea. Bătrâna coboră în apropiere de centrul satului și o ajutară să ajungă la poarta casei în care stătea. Trăsura își urmă drumul prin împărăția pietrei. Și când te gândești că în zidurilor și ferestrelor acestea înguste trăiesc oameni, își zise Besian Vorbs, trăiesc fete cu sânii calzi și tinere neveste. Pentru o clipă că sub nemișcarea aparentă a pietrei, ar fi putut să deslușească pulsul vieții, fantastica tensiune interioară ce lovea pereții în ritmuri betoveniene. În vreme ce zidurile de afară, ferestrele, razele anemice ale soarelui, ce pătrundeau prin ele, nu-ți evocau nimic. Ce-ți pasă ție de astea? Se apostrofă singur. Vezi mai bine de nevastăta. Un val de supărare porni să se ridice din ființa lui și întoarse furios capul spre Diana pentru a rupe în cele din urmă volul chinuitor al tăcerii pentru a-i cere explicații, explicații definitive am anunțite despre purtarea ei, despre muțenia și închistarea ei. Nu era pentru prima oară când încerca să-i ceară lămuriri, repetase în sinea sa... De zeci de ori frazele, începând cu cele mai duioase, Diana, ce-i cu tine? Spune-mi, ce te frământă? Și terminând cu cele mai aspre cu ocări, ce dracu ai? Și-a vărât dracul coada, du-te la naiba! Cuvinte, într-adevăr, indispensabile în astfel de ocazii. Uite, și acum, în culmea furiei, cuvintele astea îi se înfățișeau primele pe limbă gata să pătrundă în toate frazele pe care le-ar fi rostit pregătite să deslănțuie furtuna. Dar el, la fel ca și în alte dăți, nu numai că nu le întrebuință împotriva ei, ci asemeni celui care dornic să curme o neînțelegere, ia vina asupra sa, le folosi contra propriei persoane, Privea încă spre nevastă sa și în loc de a se răsti la ea, își spuse, ce dracu' e cu mine. Ce dracu' am, repetă, și la fel ca altă dată renunță, ai mai cere explicații. Mai târziu se liniști singur. Poate că ulterior ocazia se va ivi de la sine. Nu știa nici el de ce amânase explicația. Acum i se părea că găsise un oarecare motiv. Îi era frică. Era o frică asemănătoare celei ce încercase într-o noapte de iarnă la Tirana la o ședință de spiritism pe când se pregăteau să audă glasul unui prieten mort cu multă vreme în urmă. Nu știa nici singur de ce, dar explicația Dianei îi se părea că ceva va fi asemănător ca venită de pe altă lume. Trăsura trecuse de mult de satul blestemat, el își repetă că singurul motiv care îl făcuse să amâne explicația nevestisi fusese frica. Mie frică de răspunsul ei, gândi, mie frică, dar de ce? Un sentiment de culpabilitate îl cuprindea tot mai mult în timpul acestei călătorii. Simțământ în realitate de mult mai mult mai de mult. Plecase la drum tocmai pentru a se elibera de el. Iată însă că se întâmpla dos, În loc de a se elibera, era stăpâniț tot, tot mai covârșitor de el. Acum pare se frica de explicația Dianei, care ar fi putut avea legătură cu sentimentul lui de vinovăție, îl tremură. Nu, mai bine las-o să tacă de-a lungul acestui calvar, las-o să nu scoată o vorbă, numai să nu-mi spună lucrurile de care mă tem. Drumul era stricat de ambele părți și trăsura se legăna într-una. Treceau lângă niște băltoace întinse, rămase după topirează pe zilor când ea îl întrebă. Unde o să mâncăm?" Yeah. El se întoarse mirat. În simplitatea lor, cuvintele îi se părură calde. Unde s-o putea?" îi răspunse. Tu ce crezi?" E bine așa." Ar fi vrut să se apropie brusc de dânsa, dar îl reținu o sfială ciudată ca și când ar fi avut alături un obiect de gips, ușor de spart. S-ar putea ca diseară să tragem la un han," spuse fără să se întoarcă. Ce zici?" Cum vrei tu?" îi răspunse ea. Bărbatul simți un sentiment duios, ridicându se din interior. Nu cumva toate acestea erau mai, mult mai simple, iar el, din obișnuința de a despica firul în patru, văzuse începutul unei drame acolo unde, probabil, nu era decât oboseala drumului, o banală durere de cap sau altele asemănătoare. În orice han, repetă, în primul han care ne va ieși în cale, da?" i dădu din cap în semn că era de acord. Într-adevăr, poate că e mai bine așa, își spuse el bucuros. Ultimele nopți le petrecuseră printre oameni necunoscuți, prieteni ai prietenilor lor, sau mai precis la un șir de prieteni ce își aveau începutul într-un punct. Amicul la care vorbise trăseseră în prima noapte a călătoriei lor, unicul pe care îl cunoșteau. Și în fiecare noapte se repeta aproape același lucru. Cuvinte de bun sosit, camera de oaspeți, discuțiile despre vreme, despre vite, despre stat. Urma cina întovărășită de vorbe amabile, după mâncare, cafeaua și dimineața, însoțitul tradițional până la marginea satului. La urma urmei toate acestea puteau deveni plictisitoare pentru o tânără abia căsătorită. Un han exclamă el în forul interior. Un han obișnuit la marginea drumului, iată salvarea, cum de nu -i trecuse prin cap ceva mai înainte. Prostule, se apostrofă singur bucuros. Un han fie și el murdar, cu miros de capră un han putea să-i apropie, înconjurându-i dacă nu, cu confortul pe care n-avea cum să-l pretindă, cel puțin cu mizeria lui, unde uneori se naște mai repede farmecul drumeției în doi. Hanul le apăru înainte pe neașteptate. Se afla în mijlocul unui câmp pustiu, unde drumul crucii tăia drumul mare alăsteagurilor și nu avea în jur nici sate, nici alt semn de viață. Ai ceva de mâncare?" strigă Besian de cum îi trecu pragul. Hangiul, înalt cât o prăjină cu ochii mișiți, îi răspunse printre dinți. Fasole rece!" Omul se mai însufleții când o văzui intrând pe Diana urmată de surugiul, cei ducea una dintre genți, dar mai ales când auzi nechezatul cailor de la trăsură. Se frecă la ochi și spuse cu glas hodorogit. Poftiți, domnilor, pot să vă prăjesc o cu brânză. Am și rachiu. Se așezară în capul unei mese lungi de lemn care, precum majoritatea meselor prin hanuri, ocupa cea mai mare parte din sala principală. Doi munteni, stând direct pe dușiumea în colț, priveau curioși către noi veniți. O femeie tânără dormea cu fruntea sprijinită de legănul copilului. Alături de ea, pe câteva straițe colorate, cineva lăsase o lăută. Așteptându-l pe Hangiu să le aducă mâncarea, cei doi soți priveau tăcuți în jur. Celelalte hanuri erau mai animate, spuse Diana într-un târziu. Aici e liniște. Mai bine așa, nu? besian își privi ceasul, deși e o oră la care... Avea gândul dus aiurea și bătea cu degetele darabana de în masă. Dar nu-i urât, ce zici? E frumos, mai ales la exterior. Are acoperișul țuguiat, cum îți place ție, iarna zăpada alunecă pe el. Ea a făcut, da, din cap. Expresia chipului îi era mai familiară acum, deși femeia părea obosită. Dormim aici la noapte? punându i această întrebare, Besian simții cum bătăile inimii îi deveniră maiuți. Ce se întâmplă cu mine?" se întreba. Când o invitase pentru prima oară acasă la el, ea fiind pe atunci fată, asta se petrecuse imediat după ce se cunoscuseră, a fost mai puțin nesigur decât acum, deși acum Diana îi era soție legitimă. Să nebunești, nu alta," își spuse el. Cum vei tu?" zise Diana. Ce?" Ea îl privi mirată. Ai întrebat dacă dormim aici la noapte, nu? Și tu vrei? Firește!" Ce minunat e!" își spuse el. Îi venea să strângă la piept căpșorul acela iubit care îl chinuise atât în ultimele zile. O duioșie necunoscută vreodată îi străbătu întreaga ființă. După destule nopți în care dormiseră separat, aveau să se culce împreună în hanul singuratic de munte la răscrucea drumurilor pustii. Ceea ce se petrecea era bineînțeles de bun augur, pentru că altfel n-ar fi încercat un asemenea sentiment acut și delicat ce nu apare decât rar în viață, senzația că poses pentru prima oară femeia iubită. Atât de străină îi păruse ea în zilele din urmă, încât avea impresia că o va descoperi la fel ca și atunci, la începutul legăturilor. Și în dorința de acum găsea mai multă ardoare și puritate. Nu se spune degeaba că tot răul duce spre bine. Simți o mișcare în spate și îi apărură dinainte, venind dintr-o lume banală, câteva obiecte rotunde cu miros nesuferit, complet inutile. Erau farfuriile cu ouă prăjite. Besian privi în sus. Aveți o cameră mai bună?" Da, domnule," spuse Hangiul cu destulă siguranță în glas. Am chiar o cameră cu sobă." Adevărat? Dar ăsta e un miracol." Da, așa e," urmă Hanjiul. În toate hanurile din ținut poți găsi cu greu o cameră cât de cât ca asta." Am avut într-adevăr noroc," gândi Besian. După ce veți termina de mâncat, o să puteți vedea, domnule, zise Hangiul, cu multă plăcere. Nu era foame, nici Diana nu mânca ouăle prăjite, ceru brânză la care renunță pentru că era tare, apoi lapte bătut și la urmă alte o, fierte de astădată. Besian ceru ceea ce cerea și ea, fără a se atinge de nimic. Imediat după masă, urcară la etaj pentru a vedea camera. Aceasta care, după spusele hanciului, părea cea mai confortabilă din ținut, nu era altceva decât o odaie extrem de simplă, cu două ferestre spre nord, ambele cu ramă de lemn și un pat mare, acoperit cu o cuvertură de lână. Avea într-adevăr sobă și încă cu cenușe în ea. – Camera e bună, zise Besian, adresându-i o privire întrebătoare nevestisii. – Putem face focul în sobă? – îl întrebăia pe hanciu. Desigur, doamnă, imediat. Desian a avut impresia că privirea ei fusă străbătută pentru întâia oară, după atâta vreme, de o luminiță jucăușe. Hangiul ieși, dar se întoarse iute cu un braț de lemne. Tot el a prinse neîndemânatic focul, lucru care dovedea că făcea asta destul de rar. Cei doi priveau ca și când n-ar mai fi văzut niciodată așa ceva. În cele din urmă, hangeul ieși, iar Besian simți din nou lovitura aceea înfundată în partea de jos a pieptului. Privirea îi trecu fugitiv de câteva ori peste patul masiv, căruia pledul de lână alb ca laptele îi dădea un aer familial. Diana stătea în picioare în fața focului, întoarsă cu spatele spre el. Cu teamă ca și când s-ar fi apropiată de o femeie necunoscută, Besian făcu doi pași către ea și îi puse palma pe șold. Ea își așeză mâinile cruciși și rămase așa nemișcată în timp ce el început să o sărute pe gât și împrejurul gurii. Uneori zărea reflexele roșietice ale focului pe obrazul ei. În sfârșit, când mângherile lui deveniră mai stăruitoare, ea murmură cu glas liniștit: Nu acum! De ce?" În cameră e tare frig. Apoi trebuie să fac baie. Ai dreptate, spuse el sărutându-i buclele. Se desprinse de ea și ieși fără să spună nimic. Pașii lui pe scară îi trădau fără greș bucuria. Se întoarse repede cu o găleată imensă în mână, plină ochi cu apă. Mulțumesc, îi zise Diana și zâmbi. Că abia el puse găleata pe foc, apoi își aminti de ceva. Se aplecă dinaintea sobei pentru a vedea înăuntru Repetă mișcarea de câteva ori, apărându-se cu palma de scântei, până ce găsi parese ceea ce căuta căci strigă. Uite! Unde era!" Diana se aplecă și ea și zări un câtlic înnegrit de funingine, fixat chiar deasupra focului, precum în majoritatea caselor de la țară. Besian ridică găleata și, sprijinându-se cu o mână de peretele sobei, încerca cu cealaltă satârne vasul în cârlig. Atenție, îi strigă Diana, ai să te arzi. Dar el atârnase deja găleata și își privea bucuros mâna cei se înroșise de la căldură. Te-ai fript? Deloc. Cineva urca scara. Era surugiul care aducea valizele. Privindu-l cu un zâmbet distrat, Besian își zise că toți oamenii aceia ce urcau și coborau scara cu lemne, geamantane și genți, nu făceau altceva decât să contribuie la fericirea lui. Simțea că nu mai poate sta în loc. Mergem să bem o cafea până se încălzește apa? O întrebă. Cafea? Cum vrei tu? spuse Diana. Poate că ar fi bine să ne plimbăm un pic. Mă simt tare amețită de drum. Nu peste mult timp coboră răscara de lemn scârțietoare și Besian îi spuse hangiului să aibă grijă de foc pentru că ei doreau să se plimbe puțin. Cu ocazia asta vreau să știu dacă aveți vreun loc mai acătării pe aici, ceva care merită să fie văzut. Ceva mai acătării? Hanciul dădu din cap că nu. Nu, domnule, de jur împrejur e aproape pustiu. Așa? Da, doar, știți, stați un pic, sunteți cu trăsura, nu? Atunci e altceva. La, La o bun. jumătate de oră de aici, cel mult trei sferturi de oră, dacă bdv sunt obosiți, se află... Uie Barta de sus, cu lacurile alpine. Uie Barta de sus e la jumătate de oră de aici? Întrebă Besian mirat. Întocmai, domnule, jumătate cel mult trei sferturi de oră. Străini care s-au întâmplat să treacă pe acolo, n-au scăpat ocazia să o vadă. Tu ce spui? se întoarse Besian către nevastă sa. Deși suntem plictisiți de călătoria într-ăsură, merită totuși să vedem satul ăla și mai ales faimoasele lacuri. Mi le amintesc de la lecțiile de geografie, spuse ea. Acolo e un aer minunat și, pe urmă, până ne vom întoarce în cameră va fi cald. Se întrerupse pentru a o privi în ochi într-un fel aparte. Mergem, acceptă ea. Hangiul ieși și îl strigă pe surugiu care se ivi repede cu o expresie oarecum nemulțumită pe față. Trebuia să înhame iar ei abia descămați, dar nu protestă. Urcând într sură Besian îi aminti încă o dată hangiului să aibă grijă de foc. În clipa când răsura smuci înainte, îi trecu prin cap că poate greși renunțând atât de lesne la camera găsită cu greu, dar se liniști imediat spunându-și că după o plimbare plăcută, Diana se va simți negreșit bine dispusă. După amiaza răspândea o lumină calmea peste țarini, nuanța purpurie a cerului, provenind cine știe de unde dădea impresia că este mai cald decât era de fapt.